Curiosul, a, bună ziua, dragă, când îndrași? Văd că îți merge bine, că te îngrași. Nu mai încapi în cataramă. Sunt fericit, am fost duminică la panoramă. Și ce-ai văzut acolo? Ia spune. Ce mai încoași încolo? E o minune. Am colindat clădirea întreagă, ce să spui? Tablouri multe, olării, statui, de unde? Animale și păsări, câte toate, care de care mai ciudate, gângănii, Te ia groază într-adevăr, cu aret, fără aret, cu păr și fără păr. Am înțeles, ai fost pe la muzău, așa se spune. Zău! Și să mai vezi ce fluturi, ce gâze, mii și mii puse în dulapuri, rafturi și cutii. Unele mici cât niște gămălii ca de smaral, de aur și mărgean. Din toată lumea, până la ocean, de-abia le vezi pe unele din ele așa de mărunțele. Natura asta, cum se zice, e ca un basm, într-adevăr, amice. Dar între atâtea frumuseți mărunte e și un elefant acolo, cât un munte. Acolo, în panorama. vezi bine ca acolo. Nis dambagada e se ama.